Ringet springkasse. Lange på det læg. Godt nytår, kære lyttere, og velkommen til årets første udsendelse af DJ Brevs brevkasse programmet programmet, der skulle have været sendt for to uger siden, blev aflyst, fordi jeg var syg i anledning af julen. Og har sådan set døjet med denne sygdom lige siden. Så øh, hvis jeg lyder lidt rusten så er det en blanding af sygdommen. Og så nytårstømmermændene, der har snørret sig sammen til en alt i alt... Forvirrende, men også lettere eksalteret følelse af, at det hele efterhånden er værd at lette. Jeg synes normalt, når man er syg, så kan man registrere i løbet af dagen, så bliver sygdommen enten markant værre i løbet af dagen, eller den bliver markant bedre. Men den lidelse, jeg har pådraget, som på alle mulige måder har været ekstremt banal, den har ikke desto mindre stået som ja, to dårlige, men jævnbyrdige de 3. divisionsfodboldhold over for hinanden og sparket højt ind til det ene hold, simpelthen bare givet op, så nu ryger det simpelthen bare ud af næsen som med konkurrence uden målmand. Men øh, ja, dag i dag, det er den 1. januar 2. Den første dag på året er den eneste dag på året, der eksisterer to gange, som så bliver nummereret. Så det er den 1. januar, den 1. januar 2, og så bliver det den 3. januar, og i dag er det den 1. januar 2. It's so hard. du har lyst til at dele dine håber og aspirationer for dette år, der netop er startet, så kan du ringe ind på lægmofonen, som har 42 telefonnummer 42 66 80 29. Du kan fortælle om, eventuelt om, hvad du håber sker i år, eller årsager til, at du er glad for at se dette år 2019 forsvinde bag os. Personligt har jeg den aspiration, at lægmofonen må blive den, hvad skal man sige, uh, The Lake-segmentets lille, uh, ikke unødigt modereret samtaleanlæg, hvor nogle små samtaler, der måske ikke vil egne sig så godt til andre platforme, kan finde sted. Det er det hele taget nok lidt op til mig og til lytterne at definere, hvad det skal være. Jeg har i hvert fald selv en meget stor Ømhed over for noget lidt sludrevogn, nær radio med mange øh, skruebolde, så det kunne muligvis være der, du kommer ind i billedet. <tryk> en anden af mine aspirationer for i år er at være med rygsigaretter, cigaretter, det ikke bare Ordinær. Lad os høre noget hippie-musik. Her kommer noget klassisk hippie-musik. Heat, going up the country jeg, jeg har altid godt kunne lide den sang. Og det står også for mig som noget klassisk hippie musik, men nu hvor vi lige sad og lyttede til den her så tænkte jeg at det egentlig det er noget enormt. Det er noget enormt behersket hippie musik. Det er meget ordentligt med den her fistelstemme og sådan. Her øh, sidste år da jeg sad og kørte det digitale bundgarn igennem øh, Bunkerne med mp3-filer på nettet og <tryk> tilbragt endnu en time med at læse om blues på nettet, så blev jeg overordentligt begejstret for at opdage øh, den rødderne for denne her Kant-heat-sang, som jeg faktisk... Ja, det er en Kant-heat-sang, men den er, er baseret på en anden sang, som jeg ikke kendt før. En blues-sang. Den her blues-sang... altså ikke, at det var baseret på den her sang øh, af den texanske bluesmusiker Henry Thomas, og det er fra en plade, der hedder Texas Worried Blues øh, Complete Recorded Works 1927-1929. Så den her sang er altså et eller andet sted mellem <coughs> 93 og 95 år gammel. Øh, jeg bemærkede også, at øh, fløjte Figurerne er kopieret fuldstændig uændret ind i øh, Cant Heats version. Der er jo ikke nogle andre Henry Thomas-sange, som er blevet gendigtet af... Der var I hvert fald en af Bob Dylans kendte sange, der også han en Henry Thomas-gendigtning. Til har Cant Heats ændret teksten lidt? Ja, det er blevet mere noget med at, Ja, hvad er egentlig ændringerne? Det er noget med at tage ud og fiske og drikke vin? Ja, men jeg laver også mærke til, at... Øh... Henry Thomas, eller Kent Heath, var sådan, Nå, vi tager bare lidt op på landet. Vil du ikke med? Mm. Og Henry Thomas var lidt mere sådan, I'm going away. Ja, Men jeg kommer snart tilbage. <laughs> <laughs> men han er jo også den, den rigtige blues, måske. Ja. Jeg tror, at en af mine forudsigelser for det musikalske her i år, vil være den sådan, popularitet, som... Tekno-scenen nyder, den vil, den vil hurtigt blive opslugt af en ny blues-revival, som vil komme til at fylde alt det, som Tekno fylder i dag. Og så ved et tidspunkt, måske sidst i 2020, så vil der opstå, fordi folk alligevel måske savner nogle af teknons muligheder, så vil det blive samlet i en ny genre, der hedder blues-tekno. Eller techno-blues. Ja, den har jeg også overvejet, men blues-tekno lyder bare lidt federe, selv selvom det selvfølgelig er lidt mindre mundret. Øh. Øh, ja, I hørte det her først i de bredeste brevkast, de øh, seneste tendenser. fejlanalyseret og fremlagt, skråsikkert. Det får mig til at tænke på, at jeg synes, det kunne være fedt at høre noget mere klassisk hippie-musik. Rockens indre strid og konflikt er intakt her hos Jefferson Airplane med Somebody to Love. Virkelig også en klassiker. Jeg sad også altså min profeti om Bluesens tilbagekomst og, og den øh, og den form for hvad skal man sige desperation eller indre strid, som også er et nummer som det her. Der er jo alle der er jo alle historiske altså de, den historiske kontekst, som det her musik var lavet under er på en eller anden måde, så vidt jeg lige kan se, genopstået, i og med, at man kan blive en lille bit smule i tvivl om i dag, synes jeg, hvorvidt øh, fremtiden egentlig er aflyst. Og det er også derfor, jeg mener at mit profeti om bluesens revival, måske ikke er så, så sygt, som, som, som man først kunne antage, at det er jo præcis bluesens og hippiemusikkens tilbud, man har brug for lige nu i de her år, hvor, okay, det Øh, kan være, der er stigende økonomisk ulighed, og der er rigtig mange mennesker, der er vrede og utilfredse, og som måske ikke har ret mange gode grunde til at føle noget som helst. Håb øh, tilsat en rimelig frembuldrende klimakrise, så virker det som om det, man egentlig har brug for at lytte til, er musik, der skildrer en eller anden meget øh, stærk kontrast mellem håb og frygt, og det er, det er noget af den, øh, øh, de indre gnidninger, jeg synes er til stede i, i, i både Jefferson Airplane og så Henry Thomas, som vi hørte før. Men så sidder du nok og spørger dig selv, hvor, hvor, hvordan, hvad pas, hvordan passer discoen ind i alt det her? Hvor, hvor passer discoen ind? Lad os prøve at undersøge Ja, ren så synes jeg, det lyder meget af sådan en stabil økonomisk opgangsperiode, den her super glittede udgave af Jefferson bare det to Love her, lavede af Diskoorkestret, uh, The Salso <coughs> Orkestrør. Jeg kunne ikke rigtig, jeg ved ikke, uh, Mexi, kunne du høre, jeg har undret mig, hvad, altså det er som om, der er måske er en mollerkort, der er taget ud af den her version, det lyder i hvert fald nærmest ah. lallet eller sådan noget, hvor det, altså, der er jo ikke nogen sådan harmonisk kontrast der driver nummeret frem i den her version kan I, kan I, kan I, Nej, det er all happy. Det er all happy. Altså jeg ved ikke, kunne du høre om det var en mollakkord der var lavet en du Jeg jeg er ikke så stiv i den slags, men jeg kan bare høre at der er noget der er ligesom der er en eller anden form for drivkraft der ikke er i den her version. Ja, jeg ved ikke, der er også noget med at at de skulle tit er sådan der skal man ikke skrive så for meget kort. og så når de gør det, så så lyder det helt off. Så måske er det også lidt det. Altså, så altså, der er der færre akkordskifter generelt i den her... Øh, ja, Nej, generelt i det sgu færre akkordskifter, okay, tror jeg. Okay, okay. Det er faktisk det er aldrig som, tænkt over. Så er der måske, så tager man en akkord, og så er der måske en bro, så er det en anden akkord. Med ja, ja, Okay. Øhm, men her er der jo ret... Det er jo en sang med ret mange akkordskifter. <laughs> <laughs> og, det, og det er som om, at det, det bliver de lidt... Øh, jeg er lidt stresset over <laughs> diskussionen så det er sådan, ja, jeg ved ikke, det, det fungerer ikke helt for dem, men, men så får de til at det fungere på andre måder alligevel, jo. Altså, ja. jeg, jeg kan ret godt lide den her version også, og jeg må indrømme, når, og den er jo også, når, det var jeg har lidt planlagt det med den lidt gustne intention, sådan at få, hvis man, jeg lagde mærke til, når jeg hørte originalen, hvis det var sådan Airplane, og så bagefter hørte denne her, så, altså, de to versioner spejler ikke hinanden på en måde, der sætter den versionen i et specielt godt lys. Altså, det virker jo super lallet, øh, diskoversionen når man spiller dem sådan ryg mod ryg. Men som disco-nummer betragtet, synes jeg, det, det er ret fedt. Altså. Øh, ja. Det fungerer næsten aldrig godt, synes jeg, at spille forskellige versioner af det samme nummer efter hinanden. Det er lidt som Ja, det ved jeg ved ikke, serverer en hel masse retter, hvor det grundlæggende element er ristet toastbrød efter hinanden. Det er ikke specielt øh, adspredende eller stimulerende, men nu vil jeg alligevel bare gerne lige øh, i kølvandet på min omtale af blues tidligere, lige sådan showcase genrene lidt op ad hinanden og vise, hvordan de samarbejder også på forskellige måder. Øh, jeg skal også lige huske at sige for mit... Øh, for ikke at, at få blakket mit musikalske renommé unødigt, at jeg bilder ikke mig selv ind på nogen måde at have forstået blues. Og jeg tror simpelthen ikke, at det på nogen måde kan lade sig gøre at forstå blues. Det kan det simpelthen ikke. Så når jeg taler om blues, så er det ikke fordi, jeg har... Altså, jeg har absolut ikke forstået noget som helst af det. Og en af grunde til, at jeg heller ikke kan forstå blues, det er, at jeg... <tryk> At jeg er dansker, og der er ikke nogen der, der er ikke nogen danskere der på nogen måde nogensinde kan komme til at forstå blues. Boom shakalak! Boom shakalak! Boom shakalak, be, Apache Indian med sangen Boom Shakalak. Puh, det er en hæftig start på år, det her. De <laughs> ja, jeg glæder mig til, at det bliver sommer. Det er det, jeg tænker på, når jeg hører den her sang. Jeg glæder mig bare til sådan nogle ret vandlandsagtige situationer, som for eksempel til uh, The Lakes Badesø Festival. Sådan noget dybt useriøst sommersjov. Det er præcis det, at ja, der ligesom trækker i mig ved, ved en sang som den her. Jeg har aldrig lagt mærke til, at der var en blues-solo midt i nummeret. I det her nummer? Men det er der jo. Okay, det har jeg faktisk heller aldrig lagt mærke til. Hvor hører du den hen? Det er jo nævnævnævn, der er gitar og alt muligt. Okay. Og at det er en blues. Det er en blues? det er bluesformen. Ligesom Det er jo blues-rock muffin. Ja, men... altså. Men det er jo ikke den nye genre for 2020. Men al musik er en form for blues altså alt kommer fra blusen, det er over genren så på den en eller anden mm. måde er det ja. Det, ja. Jeg det jeg godt kan lide ved den her sang er også eller det jeg godt kan lide ved ragamuffin genren at det jeg fryder mig bare ved at tænke over at menneskearmen har frembragt en musikalsk genre hvor man skal øh, synge, synge på den der måde det, øh... det må være meget hårdt ja <laughs> lang tid af jeg forestiller mig at patchy indian godt kunne sådan for meget tør hals efter en verdens med 200 koncerter hvor han skal fremføre og synge så langt ned i halsen, øh, mange netter i træk. Selvfølgelig forfyldte stadion, fyldte stadioner, det er fra pladen Summer Reggae The Ultimate Collection. Og jeg er aldrig bleg for at kaste min digitale næver over sådan en smule tankstations reggae opsamling, hvor der sådan, bare er bare samlet noget Ja, samlingsparametret for musikken på sommerreggae, Så vidt jeg kunne høre, der jeg sad og lyttede igennem, bare sådan, kan vi... <laughs> det måske, at har ikke skidt min anden, hinanden <laughs> Bare sådan lyder lidt af sommer, men det er måske nok en evig association, folk i vores del af verden vil have i forhold til sådan om alt på Jamaica. Det er nok meget godt, veldemod. når man sidder i den mørke tid i hvert fald. Ja, og man sidder i sin firmabil og er sindssygt deprimeret og skal ud til et eller andet powerpoint, befængt mødelokale i røde år, det lader som om, man synes, det er fedt at være i live, så kan man lige fyre op for noget stærkt tankstationskaffe og sommerreggae, The Ultimate Collections, CD2. Men dog med en blues solo. Dog med en blues solo. Mm. Man kan jo gå tilbage i programmet, hvis man hører det her som podcast. Kan man lige tjekke blues soloen ud igen. Vi kan også lige sappe rundt efter, det var for om ja. Nej, det kan man godt. Det er jo lidt... Nu må lige... Nu er vi halvvejs. Altså. Ja. Ja, ja det der er det, kommet... okay. Der er stikker bluesgitaren ind. Vi får den lige fra starten. Også, jeg vil komplementere det her nummer, for hvis ikke man har tænkt sig at bruge rigtige blæser på sit track, så skal man godt nok sørge for, at de lyder sådan her, i stedet for, altså. Helt den anden grøft. Helt keyboardblæs. Det er altså... Det er fedt. Og alt imellem, det er uncannyværligt. Det, det kan vi ikke bruge til noget. Jeg kan også godt lide den lyd der kører i baggrunden. Der kommer sådan... Det kan godt nok altså. Nå. Tak til ja. Apache Indian. Uh, jeg ved godt, Mixi, jeg tror, Mixi har noget med til os i dag, et track, men jeg kunne godt tænke mig lige at spille... Uh, det, var bare for, det var fordi, jeg tænkte, vi skulle lidt ned i tempo igen, også lige, når man havde været helt heroppe og flyve. Men, ja, man, men Mixi, vi har lige to minutters introspektiv uh, uh, musik fra et, um, uh, fra et japansk videospil. Jamen, det er helt i orden, så. Det er nummeret, hedder Hidden Level, og det er fra spillet Solomon's Key. Uh, Kettenlevel, det lyder rigtig spændende ja, men det, Du kan komme lidt i kontakt Med dine følsomme sider her Det er vist alt i alt en meget god opsummering af, hvordan det er at være i live her på 1. januar 2. Efter, ja, den første egentlige dag efter mange uger med en kompleks blanding af tradition og pligt. Det er i hvert fald rart, at der, der findes den gemte bane, hvis man vi har det lidt for vildt ude i uh, Blues Rock Ja, så søger vi tilflugt som alle andre mennesker i noget fiktion, for eksempel nogle gode videospil. Jeg er glædeligt, den mulighed eksisterer. Ja. Hvad har du til at smisse? Øhm, jamen, jeg har øh, taget et nummer med fra, øh, fra singlesamlingen. Ja. Øhm, og det var i virkeligheden det nummer, jeg ville have spillet det sidste program. Mm. Øhm, og så kunne jeg ikke finde det, men nu har jeg fundet det i gemmerne. Ja. Øhm, det er et nummer om arkitektur på en måde. Okay. Det hedder Four Corners Room. Okay. Med et band, der hedder War. Nå? Som er lidt hårdt navn, men det, det er sådan et soulband. Ja, yes. Øhm, men jeg sætter det på. Jeg tror, jeg, jeg synes, det, det rammer også meget godt en, en øh, 1. januar to stemning Ja. Måske. Ja, ja, det til jeg går henne. lige hen til, til pulten. Så kan jeg jo bestrive, beskrive dit gazelle kropssprog, kropsprog, der er, når Mixi rejser sig fra sin polstrede kontorstol og går over til læg pladespillerne for at sætte sin øh, sin lille plade på ja jeg ser lidt der der er lidt sådan godt med knas på lige i starten okay Men, ja du den til... gamle plade du er tilgivet off. Det lyder som noget solmusikmix fra den gang, øh, at ja, solmusikken stod lidt i en brydningstid, tror jeg nok, det var engang i 70'erne, hvor det ligesom virkede lidt, som om solmusikken eksisterede i et eller andet lidt lallet vakuum, hvor der kun var små kærlighedshistorier, hvor rockmusikken måske tog mere livtag med de samfundsmæssige problemer. Mm -hmm, ja, <clears throat> man kunne også godt kalde det her for solrock, måske. ja. Det er, det er ikke... Det er langsom, slow, slow soul rock. Ja. Kan du sige noget om, hvorfor du gerne vil spille i det her nummer? Mm, jeg synes, det er... Jeg kan rigtig godt lide, at det går så langsomt. Okay. okay. Øhm, og så synes jeg, det er ret spændende det med, at det er vigtigt, at man sidder i det her... Eller at det er, i hvert fald er centralt for sangen at sidde i et for cornered room, eller... Altså, det er i hvert fald ikke et rundt rum, man sidder i, eller... Ja. ja jeg må indrømme, jeg, jeg, jeg, jeg bemærker selvfølgelig det samme, men det er jo ikke særlig sådan signifikant at sidde i et for cornered nej, nej, room. Det er, det er jo det. Det er mere reglen end undtagelsen, må er, jeg sige. Det er netop det, som jeg synes er spændende, hvorfor der så er, er det fokus... Ja. I den her sang på sådan... Åh, åh, jeg sidder faktisk i et firkantet rum nu. Men det, det ja. bliver jo sunget på en lidt langsom lidende måde, der på en eller anden måde problematiserer det, eller nærmest som om de søger at tillægge det en eller anden sådan, ja. øh, større betydning, at, sådan, om, har det, at man sidder i et firkantet rum. Mm. Eller også er det bare en metafor, at ja, vi sidder alle, alle i firkantet rum, eller alle de fire verdenshjørner er med, ligesom når vi... nej. Ja, jeg ved det ikke. Vi må lade yeah, I lade I can feel det. all of your all deepest emotions. Det synes jeg også er meget flot. <laughs> altså. Jeg synes, det lyde lidt som om de havde trukket nogle tilfældige ord og begreber op af en høj hat? Og så. Eller også var de på nogle spændende ting, mens de sad i det. Som fik altså, men ja, Måske sad de et, i et øh, firkantet rum, og så blev det til et helt andet rum, fordi de havde det så fedt. Der er jo måder, hvorpå mennesker kan påvirke sig selv, så alt, hvad de siger, kommer til at bære en helt sentig betydning, i hvert fald for dem, der siger det. Og hvis ikke det var sandt, så sad jeg nok heller ikke her og kaldte mig selv for DJ Brevet og har det her radioprogram, der hedder DJ Brevets Brevkasser Og i anledning af dit lille track her, mixen, så afviger vi for planen, og så spiller vi noget andet. Endnu et eksempel fra genren Problem Soul, her øh, Marvin Gaye. What they used to be now, now. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and far. Oh, mercy, mercy, me, All things and what they used to be now, now. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish for mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Oh, things what they used to be. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are dying. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be heard about this whole crowd and how much more be used from sandwich can should stay. pladen What's Going On med Marvin Gay sangen Mercy, Mercy Me. Hele den plade, som denne her sang kommer fra, var et af de, så et af de første eksempler, jeg kender på en, de tidligste eksempler på en solmusiker, som Marvin Gaye, der har lavet mange kærlighedsduetter og ja, beskæftiget sig med solmusikkens kerneemne, nemlig kærlighed, men så meget mod motown indehaverens ønsker, valgte at lave en meget socialt bevidst plade som denne her, som faktisk blev et stort hit og ført øh, solmusikken og de genrer, der bygger på solmusikken ind på et meget mere sådan samfundsmæssigt territorie. Øhm, ja, der var lang tid, hvor jeg troede Marvin Gaye, det var, han var sådan en eller anden var ham, der lavede sexual healing og let skete det over, og mere var der ligesom ikke i ham, men han har lavet nogle andre ting og nogle plader, som er, okay, han har også lavet, hvad der i min ører sådan, er ret meget noget lort, men han har så også lige sparket nogle helt sindssyge højder ind imellem og lavet nogle geniale plader. Den bedste er helt klart, øh, han har lavet en plade, som som, øh, som som har en fantastisk historie og en hel masse fantastiske nummer på, som jeg tror må være grundlaget for et helt tema-program her i brevkassen i, I 2020 Så det vil jeg ikke tage hul på nu Men Ja, en, en, en musiker Jeg holder virkelig, virkelig meget af Nu skal vi lige have lidt Toner Jeg tror vi vil være Velkendte for mange I hvert fald hvis du har set Bamses billedbog Kender du denne her musiker Aske Benson Lavede temamusikken til Bamses billedbog. Han har også lavet den her sang, der hedder Badminton. Det er Benson med nummer badminton. Det yeah, er altså noget der ligger miksene øverst. det der. Ja, hvad hvad, hvad uh, reagerer uh, du på her, Migsi? Jamen, ah, men det, ja. Det det er det dejligt. Dejlig musik. Ja, det synes jeg også. Jeg er meget glad for den måde nu lyttede vi til det her i hovedtelefoner. Mm. Så bliver det meget tydeligt hvordan. Øh, de her helt tør fusionstrumme. Der står i kontrast til saxofonen, som ligger ud i sådan et stort rum. Det er meget... Det er flot. Godt lyttet, mm. Det, er, det er, Så langt er jeg slet kommet, er godt nok... Der er, lag. Lag, der er mange lag i badminton. Ja. det, det og også er Pl i badminton pladen. Badminton-pladen. Er, er du lige siddet og slået den op på nettet, mens vi lyttede? Nej, det har jeg faktisk ikke. Kender du nummeret i forvejen? Jeg kender nummeret i forvejen. Jeg kender pladen. Ja, Det er umuligt at lære mix i noget nyt. Nej, det er det ikke. Øh. <laughs> men men øh, lyt til tammerne. <laughs> Skal vi spole ind i nummeret til tammerne? Kasper Vindtik kan sprøde tammer, <laughs> jeg. jeg mm. kan bare enormt godt lide instrumental musik, for der, der er enormt meget plads til at sidde selv og bestemme, hvad nummeret handler om. Det er fede ved det her er jo også, at det lyder som nummeret til sådan hokus krokus på DR, eller sådan noget, et okay. lidt, lidt øh, uskyldigt haveprogram, eller sådan noget. Hvad er Nogen... hokus hva, krokus? Noget? Det var et haveprogram i 90'erne på, på DR, Nå. som handlede om, at, øh, ja. at man fik lavet sin have om, mens man ikke var hjemme. Nå, det gad jeg mig godt bestemt over det tv-program. <laughs> Indebar det nogensinde af hele haven? <laughs> blev jævnet. Jævnet. jævnet med jord og en ja, ja, måske. Ja, faktisk. Og så bygget op igen i hvert fald på jeg en måde, som man har tænkt var, var gavnlig. Ja. Det minder mig om, at jeg faktisk har... Jeg har lavet en liste, som jeg egentlig ville have tænkt mig, at vi skulle have med i programmet i dag, over måder, man kunne gøre sit liv sværere på, i det, i det år, der så ikke længere, eller det nye år her, som starter efter 1. januar 2, altså i morgen. Øhm, den har jeg dog lægget noget i min taske, ude bag dig i så den må vi lige hive ind senere, men jeg, men jeg har nogle forslag til, hvordan man kan gøre sit liv værre. Øhm, men, øh, øh. Ikke, ikke lige ovenpå, jeg skal binde Nej, nu har vi det lige så godt. Hmm. Jeg tænkte på, skal vi øhm, lytte til lægmofonen? Nå ja, det, det, det er helt glemt. Den er jo sikkert stopfuld med hilsner. Folk har sikkert ikke haft stort andet at lave her i de mange feriedage. Okay. Det er altid et spændende øjeblik, det her. Hej, du har en ny besked wow. fra... Silas. Modtaget den 9. december, kl. 23.10. Lokkenes sære fugle, ansigtet som børrede sig, og i mit øjespupil, sydende sten, i rættekrænet over trappens træer. For at aflytte næste besked, tast 1. Hører den igen, tast 3. Au, den skal vi da høre igen, skal vi ikke det? Nummer... Det kan vi godt lide. Det var, det var faktisk øh, første gang, der er nogen, der har brugt. Læg-mofonens mobilsvar-funktion, som jo er et, øh, en måde, hvorpå de lyttere, der lytter via podcast, de kan ligesom deltage trods den tidsforskydning, som denne her on-demand-logik desværre forårsager. Men lad os lige da, vi har fået et digt af vores lytter, Silas, det skal vi lige høre igen. Hej, du har ingen nye beskeder. Jeg vil Uden, gerne høre de gamle beskeder. For at aflytte dine beskeder, Jeg et. Jeg taster et, du har en Gemt besked. Ja, for at jeg. slette alle dine gemte beskeder, Tast syv. Fra. Sillas. Modtaget den 9. december, klokken 23.10. Klokkenes sære fugle, ansigtet som børrede sig, i mit profil, synges sten, i rettet over trappens træer. Du har ikke flere beskeder. Wow, tak til Silas for det digt. Det synes jeg er faktisk er en ret glimrende måde at anvende legmofonen på, som Silas selv har fundet på. Han har, jeg vil gætte på, det er hans digt, som han hermed har brugt legmofonen til at øh, udbrede for os. Så tak til Silas for hans sprog af legmofonen. Hvis det her hvis sætter nogle tanker i gang hos dig, kære lytter, så kan du overveje, om du vil gøre noget tilsvarende, eller om du kan finde på en endnu en anvendelsesform til lekmofonen. I så fald kan du ringe på 42 66 80 29, og hvis du altså hvis du bruger nummeret uden for programmet sendetid, så kan du være 100% sikker på, at du får fat i lekmofonen for så er lekmofonen slukket, og så går den på mobilsvar, og så kan du dele din vidtløftige Undskyld øh, øh, Ja, så kan du indtage en besked på mikrofonen ja. Som de siger, gjort Eller du kan gøre, som jeg Sidder Bøvse ind i mikrofonen Det var godt nok positivt Det, Det var, var øh, ja Meget øh, Tusind tak ja. for den besked Nå nu øh, Vi nået til en del af programmet ja, DJ Breds handler også lidt om den teknologi Ja, det handler jo om musik Men musik er jo også formet af den teknologi Og den tid, det bliver lavet i Og noget som Noget som jeg er lidt optaget af Både som lytter, men også som En person, der egentlig laver musik Er det der Fænomen, der hedder et Dynamisk range I musik Og det er meget, jeg tror alle, alle, alle har oplevet det På en eller anden måde Der er nogle musiknumre, der bare uanset hvor højt man har skruet op for sin telefon eller for sit anlæg, så er der nogle sange, der altid lykkes med at lyde højt. Altså, som om de har en høj volumen nærmest, uanset hvor meget man skruer op for sit størenlæg eller for sin afspiller. Og øh, det skyldes ligesom, at, øh, at øh, når man producerer musik, så kan man vælge, hvor meget man vil komprimere lydsignalet ned til at være i de samme niveauer. For eksempel, hvis man... Øh, skal man... Ja, det er et produktionsmæssigt valg, som er blevet nemmere at træffe i dag, fordi kompressionsteknologien er blevet bedre, men det er også måske i højere grad blevet nødvendigt at gøre, fordi øh, folk lytter til musik på meget små enheder. Altså, de lytter på nogle meget små hovedtelefoner eller nogle ikke særlig gode højtalere og sådan. Og det, der ligesom er meget fristende ved at komprimere en sang, så den lyder så højt som muligt, det er, at menneskeøret altid, og det her er bevist i mange videnskabelige forsøg, at menneskeøret, hvis man skruer op for noget, så lyder det for alle mennesker altid bedre. Så øret har en tilbøjelighed til at favorisere høj lyd, også fordi så kan man jo opfange flere detaljer, fordi detaljerne i sig selv bliver også højere, når man skruer op for det hele. Ulempen ved det er jo så bare, at hvis man skruer enormt højt op for sit stereoanlæg, eller hvis alt lyd er enormt højt, så bliver man hurtigere træt i ørene og kan opleve en sådan en træthed og en ulyst til at høre mere musik. Og det, der så virkelig har sat skub i tendensen til, at alle sange skal komprimeres så meget som muligt, så det lyder så højt som muligt, det, det er særligt sådan noget øh, gengs kommercielt øh, hitradio, hvor sådan det ene det næste top 20 pophit må i den grad ikke lyde sådan, øh, mindre højt end det forrige. Altså det virker umoderne og tamt, hvis den sang falder meget i niveau fra den ene sang til den anden. Så der er udbrud udbrudt sådan en total krig øh, i, hvor meget man kan komprimere sangen ned, så de, så de er super hårdt komprimeret og lyder højt, uanset om man går og spiller det på sin telefon, man holder i hånden. Men tilbage i... 70'erne for eksempel, der var det normalt, at, eller der var det ligesom udbredt, at hvis man ville. der kunne man ikke få et lille streaminganlæg, og man kunne ikke få en lille bitte enhed, der spillede musik. Så det, man hørte musik på, det var et, enten en, en eller anden form for køkkenradio, eller også var det et rimelig stort hi-fi-støjanlæg, der blev indrettet som et møbel i ens stue. Og i og med, at folk havde de remedier til rådighed at høre musik på, så kunne man også producere musikken, så den udnyttede et high fi anlægs fulde øh, evne til at både at spille meget højt og spille meget lavt og have en masse detaljer, så derfor var der ikke det samme behov for at komprimere tingene sindssygt hårdt. Og noget af det, som jeg tror, at folk stadigvæk i dag nyder, øh, jeg kender mange mennesker, der for eksempel synes, at Fleetwood Max musik lyder sindssygt godt, og det synes jeg også, at det gør. Men noget af det, der gør, at det lyder sindssygt godt, er, at det er produceret med tanke for, at det her skal lyde så godt som muligt på et stort stereoanlæg, det skal ikke lyde så godt som muligt på en telefon. Og de valg, en musikproducer træffer i lydstudiet, når man færdiggør en sang, de de vil være, de kan favorisere mere eller mindre, og sådan, om det her skal lyde godt på min iPad, eller om det her skal lyde godt på mit store stereoanlæg. Og sådan det, det er i lang tid gået i retning af, at folk gider ikke have et slags hi-fi-møbel. Det gider man slet ikke have i sit... Øh, i sit hjem. Man vil have nogle Sonos streaming-højtalere, der ikke fylder noget, men så, så lyder det bare desværre heller ikke specielt godt. Eller det lyder måske lidt godt, men hvis man sammenligner med, hvordan det vil lyde at have nogle store højtalere, og gik, indgik det kompromis at have nogle grimme store firkanter stående i sit rum, så vil, man, så vil man bare få en langt større lydeoplevelse. Men en ting, jeg synes er interessant, og som giver mig lidt øh, forventninger til fremtiden, er, at det til i mange store byer nu, er der begyndt at åbnes nogle lydcaféer, hvor de er det meget få mennesker, der har plads til eller råd til at købe et meget stort, dyrt størundlæg. Altså, det er jo sådan en eller anden fra ens folkeskoleklasses far, der var lidt underligt og ikke havde bil, og så havde et hi rum i stedet. Altså, det er, jo en, det er jo for særlinge, sådan noget, ikke? Og hele den her monolog, jeg er ude i nu, er jo også decideret særlig men et meget smukt kompromis er, at der begynder til at vokse en form for lydcaféer frem i de større byer i verden. Der er en i London, der hedder Brilliant Corners, og så læste jeg om en i Tokyo også, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, men som ligesom er en lydcafé, hvor de har købt det store fede Og så kan man komme derind ligesom at opleve en plade under optimale forhold. Og det, du kan sikkert godt sidde og taste lidt på din bærbare computer og være en ensom freelancer, men til gengæld hører du nogle plader, som er sindssygt fedt optaget, og så man noget fed musik først og fremmest. Det er jo altid det vigtigste, men man hører dem under optimale omgivelser, så det er sådan en form for <coughs> musikbiograf, kan man sige. Og øh, sådan et sted kunne jeg mega godt tænke mig også eksisteret øh, i Danmark, øh, og ja, i København, for der bor jeg selv. Øh, men hvis du skal til London, så prøv at tjekke Brilliant Corners ud. Øh, jeg har ikke selv været der. Øh, men så læste jeg om, om en lydcafé. Jeg tror, det var i Stockholm, er der også en. Og der var en ejeren af sagde, at når han testede sit anlæg for at finde ud af, om der var lækker sådan, dynamisk radius øh, på noget musik, så brugte han sit det følgende nummer her som er af Billy Copham og hedder Heather. Og prøv at lægge, Ja, jeg har sat det her nummer på til et selskab, jeg var i, mens folk sad og snakkede og sådan noget. Og noget, jeg lagde mærke til, var sådan, at at det lød, det lød for lavt hele tiden indtil det lød for højt. Så det gik fra at folk snakkede hen over nummeret til at det øjeblik hvor det her nummer kommer sådan lidt op i niveau og der er en solist der træder frem og volumen bliver højere sådan, så overdøvede det pludselig samtalen og så blev det og så blev det skruet ned. Så hvor meget man vælger at komprimere en sang er også noget der definerer om det fungerer for eksempel som baggrundsmusik. Øhm det, det, det som jeg håber vil fremstå øh, tydeligt for dig, kan jeg lytte, når jeg spiller den her sang er, at hvis man sidder og der ikke er nogen distraktioner og der ikke er nogen der snakker hen over det så, at det at noget rent faktisk bliver højere i volumen på et eller andet tidspunkt, hvor det giver mening i kompositionen, fordi melodien måske træder mere frem, det er, det, det er et af de aller, aller stærkeste musikalske virkemidler, som som i dag næsten ikke bliver brugt, fordi alt er lige højt. Lad os prøve at lytte til det. Og så er der et eksempel på noget af det, man har vennet sig lidt mere til at lytte til. Så noget lidt. Det er jo nok, det hele er nok, altså. Er ikke, nogen... Er ikke nogen problemer i noget som helst. Det er bare et spørgsmål om, hvad man har vennet sig til. Og hvad man prøver at opnå. Det var meget også fedt. Det var ikke dårligt. Det er fedt. I don't know you. And ah. Baby, picture me, me and you. What I know, the past, oh. I can't live a moment without you. That one day I do. The journey's not easy, but I know saying possible. If only we fly though Ah, only you, you, you, you, you, you. Do. Oh yeah. Take bullets for you, me, I'm not afraid. Kill you, ah. Sell you, ah. Talk to the news and all about the radio. Oh, say only wall. yo. Ah, me too. Ah. Oh, yo. Eh, eh. A beautiful girl like you. Need man, need man like me. I'm always gon' make you feel alright. Man like me. A beautiful girl like you. Need man, need man like me. I'm always gon' make you feel alright. Like me, because you no to leather Fish no get better The love way I get no get wet No get better. So, Kaki no to leather Fish no get better The love way I get no get wet No get yeah. Baby girl, you I wanna know you Yeah, yeah, and Anything that you want, just with me No way, yeah, yeah man, your salon before, no, no, no, yeah. Say mama don't beat me, take for you sick I'm ready for die, yeah. Take bullets for you me, I know they're afraid of you. Kill you, Sell you Talk to the news and all it over the radio. Oh. Say ah. the yo. wall, you. Kill you, you ah. Say it's you, oh. you. I believe a girl like you did, man. Need man like me I'm man we gon' make you feel alright Man like me A beautiful girl like you Need man, need man like me I'm man we go make you feel alright Man like me Because you know to leather Fish not get feather In the way I get no get weather No get weather So Kaki no to leather Fish no get feather The love way I get another, weather, another weather. Baby, you know me, I'm your man. I can be a better man. Baby, you know me. Oh, mm, baby, you know me, your man. I can be a better man. Baby, you know me. No, if you don't, me I don't understand, but I take my life away 'cause you do on my own. Baby, you're the one and all not. Nothing can separate me from you, no Oh, baby, yeah oh, oh, oh. A beautiful girl like you Need man, need man like me I'm always gon' make you day, feel alright Man like me, a beautiful girl like you Need man, need man like me I'm always gon' make you day, feel alright Like me because I cannot order fish. No get better the love we get. No get weather. No get weather. So I cannot order fish. No get better the love we get. No get weather. No get weather. Ah. den, siger leonske kunstner LXG. Det er vist nok sådan et øh, slags bøjbanenummer, der hedder Kaki, og vi lærer her i teksten af Fish Nugget Feather, det betyder fisker, ikke nogen fjer. The love I get, Nugget no Weathered. Det er min kærlighed bliver ikke verbidt eller forsvinder. Det er meget romantisk. Øh, jeg vil ønske, jeg vidste, hvad Kaki betød, men øh, det har jeg glemt. Det er en sang, jeg har været så heldig at få lagt over på min USB-pind, da jeg var i Sierra Leone for et par år siden, og der var mange sådan nogle små vidunderlige skuer i vejkanten, hvor man kunne gå ind og få lagt nye MP3-filer over på sin øhm, telefon. Det var det hele taget sådan spændende at se, hvad for en infrastruktur, der manifesterede sig fysisk nu, hvor folk ikke sådan uden videre kunne gå på nettet og downloade en masse musik. Altså det, det var også en mulighed, men det var meget dyrt i data, så der var ligesom en en industri for sådan nogle små skuer, hvor folk sad og hang og ventede, mens der blev kopieret. Og noget over på deres telefon og sådan noget. Øh, der var et skuer, jeg kom meget i, øh, som hed... Altså, jeg blev nødt til lige... Det skuer var måske sådan fire gange større end sådan et Garda skillehus. Det var meget småt. Der kunne måske lige stå to, to mennesker ind i det her Så var der sådan en luge, man kunne lukke ned åbne foran, altså det var, det var meget simpelt og så hang der sådan mange en helt parade af stikbokse indeni, fordi det var også den primære ydelse var at folk kunne få lavet deres telefoner op også det var bare sådan et allround telefonskur med strøm og ny musik øhm. øh, men det her skur var, havde titlen Prosperity Enterprises og øh, jeg må indrømme, jeg var bare helt solgt over den Øh, optimisme og den, sådan, øh, ja, den ånd, der ligger i at kalde sit lille mobiloplader skur for Prosperity Enterprises. Det synes jeg bare var sådan, som en lidt nordeuropæisk mand, rundet af lidt sikkerhedsironi og lidt af hvert, så var det bare fedt at se, at der var nogle mennesker, der havde mod til at kalde deres mobilskur for Prosperity Enterprises. Øhm. Ved siden af lå der en restaurant, der hed House of Pain. <laughs> Og ved siden af House of Pain lå der en øh, frisør, der hed Destiny Hercut. <laughs> Det er ikke svært at forestille sig, hvad for en forklaring, man får fra frisøren derinde, hvis man ikke er sådan helt tilfreds med sin frisure. Hey, nu kommer der noget god disco. En eneste grund til, at disco fik sådan et lidt trist ryg, det var, fordi folk malkede den alt for hårdt og lavede meget lorte disco med det eneste formål at tjene penge. Sådan et John Travolta BG's popi-shit. Men prøv at høre det her, så tror jeg, at det vil være overbevist. Fra pladen Deep Disco Culture Volume 2. Ray Mornings med sangen Let's Boogie. Meget langt, perkussiv intro og man alt der kommer efter, og introen er bestemt værd at kende. Hvis du er en, en lejlighedsvis party-DJ, som jeg er en lejlighedsvis party-DJ, så vil jeg bare lige foreslå, hvis ikke du altså selv har opdaget det, at forsøge at sætte sådan et, et, et track på, som har en meget lang perkursiv passage. For eksempel som det her nummer havde en perkursiv passage. Jeg troede ikke helt på det i starten. Jeg tænkte sådan, at hvis jeg nu en nogenlunde fat i dansegullet og sådan noget, så kan jeg ikke spille noget musik hvor der ikke er meget noget bas eller noget sådan vokal i mange minutter. Det vil være sluk dansegullet igen sådan, men de gange jeg har gjort det, hvor der ellers var sådan nogenlunde godt gang i gryderne, så er folk blev altså de gået fra at være til fest til at være sådan hulemenneskeagtigt til fest. Det virkningen var ekstremt stærk, altså, så øh, det er et, et, et lille DJ knep fra, fra mig til dig. Ja, de til breves, er jo. Ja, ja, det er så nogle knep, du kan få her, hvis ikke du allerede har fattet der. Måske er der også noget, du kan lære mig i så fald. Kunne jeg godt tænke mig at have nogle flere party DJ knep? Det kan være det var noget, du kommer til at tænke på. Så ring ind. Ja, så kan du ringe ind på Lekmofonen også imellem programmerne. Og nummeret er 42 66. 8029. Jeg havde egentlig planlagt, at vi skulle høre noget Eurodance nu, men øhm, jeg har knævret så meget, og Mixy har, har været så meget på banen med sine observationer osv., så, så nu er vi allerede, vi har beamed i over, ja, i halvanden time nu, så jeg tror, vi springer det her. Jamen, jeg har også fugtige sokker. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan jeg har fået fugtige sokker på vej herhen, og jeg... Jeg kan ikke risikere at sidde og høre Eurodance i et kvarter og blive syg igen på grund af de her fugtige sokker. Så vi springer direkte til det sidste nummer, jeg havde planlagt i dag. Og øh, så skal jeg have nogle tørre sokker på. Men øh, jeg vil sige tak til Silas, der har brugt lægmofonen til at læse højt for os. Og jeg vil sige tak til dig, for du har lyttet med. Øh, jeg håber, du har lyst til at følge DJ Breves, Brevkasses udvikling her i år. Det er jo stadigvæk et ret nyt radioprogram, som jeg øhm, har lavet først og fremmest, fordi jeg, hvor meget jeg havde lyst til at sige om musik og ligesom undersøge øh, det musikalske felt i et forum, hvor man også kan spille bolden tilbage som lytter, og hvor tingene ikke som sådan bliver delt op i noget, der er godt eller dårligt, eller eller at der er meget fokus på én genre, men det er mere sådan en interesse for, hvad musikken kan, og et forum, hvor, øhm, ja, hvor man kan tænde for de deres brev, brevkast hvis man ikke har lyst til at høre én CD eller én genre, så kan man være garanteret en eller anden form for spredning. I det omfang, al musik ikke i forvejen er en form for blues, men den pointe er vist også nogenlunde etableret efterhånden. Øhm, men om to uger er der DJ's brevkasse igen. Hvor fik jeg sagt, hvad det seneste nummer hedder her. Det hedder øh, Ray Monnings med Let's Boogie. Øhm, og det, den sidste sang her, vi skal høre med Jorge Ben, og hedder Falcao. Jorge Ben han er en meget stor musiker i Brasilien. Øh, han nyder samme sådan universelle udbredelse, så vidt jeg lige kan fornemme, som en kunstner, som Kim Larsen gør i Danmark, for eksempel. Og Jorge Band, han har også indspillet en masse plader, og, sammen med nogle musikere, som, som godt nok bare formår at kombinere noget meget blidt med noget meget livligt og funky. Så ham tør jeg vist også godt sige, vi kommer til at høre en hel del mere til her i DJ Breds brevkasse. Jeg kan i hvert fald ikke rigtig få nok af hans måde at være Mild og groovy på samtidig. Men indtil næste program, så håber jeg også, at du vil have det så mildt og groovy som muligt. Vi høres ved på gensyn. magro questa meraviglia e questo artista Folkomer atæ som falkom, Folkom falkav Folkomet og æ ga Folå forsom er som falåne og æ Questo bravo questo mano